Естественият живот 37 лекция на общия окултен клас, държана от учителя на 25 август 1937 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Учителят прочете от завета на цветните лъчи края.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 Има една повърхностна страна в живота. Да кажем, проучвате живота на един поет и неговите творения. Или някой музикант, или някой писател, или философ, или някой социолог, или геолог, или астроном. Това са частности в живота. Ти, ако си един астроном, ще знаеш нещо за звездите. Но какво може да постигне човек с астрономията? Например, ако беше казано, че ако не си астроном, не можеш да влезеш в царството Божие, тога колко души от вас биха влезли в царството Божие? Или ако беше казано, че ако не си геолог, не можеш да влезеш в царството Божие, то колко души от вас биха влезли, колцино от вас са геолози? Или ако беше казано, че ако не си някой виден финансист или държавник, не можеш да влезеш в Царството Божие. И благодарете, че тия неща не са турени като основни работи. Защото ако бяха турени тия неща като основни работи, или ако трябваше да бъдеш езиковед или лингвист, който да знае 12 езика, то... Коуцина от вас биха влезли. Тук няма нито един от вас, който да говори 12 езика. Два-три езика има, но 12 не. Сега, като сравнявате нещата, не мислете, че чрез сравнение истината може да се изясни. Сравненията са едно спомагало. Но... Има един начин да опитваме истината. Човек трябва да бъде силен. Всеки един от вас трябва да бъде силен. Не е само физически силен с мускули и не само в умствено отношение силен и не само в чувствено отношение силен. За сега трябват четири неща. Силният човек има четири качества. Сила, която не отпада. Когато човек не отпада духом, това подразбира неговата сила. Щом отпаднеш или се обесърчиш, не си силен. Гледам как хората отпадат духом. Един доста виден евангелистски проповедник проповядвал, че хората като умрат, Техните близки не трябва да се тревожат, не трябва да плачат. Той казвал «Вреда на нещата е това. Като е умрял, умрял е вече». Държи една проповед, че не трябва да тъжат за умрелите, но да се молят за тях пред Господа и Господа им даде виделина и мир на душите. Но когато се свършила беседата, Идва една телеграма, че бълдъза му, сестрата на жена му, умряла. И жена му почнала да плаче и той се разплака. И веднага се опровергал. Този, който казва, че не трябва да се плаче, той сам плаче. Плаче за своята балдаза. Аз често съм забелязвал, всякога, когато говори една хубава беседа, не е имало изключение. Двама души да не се скарат. Като държа най-хубавата беседа, познавам по това, че двама души ще се скарат, ще има разисквания, кой как е разбрал, и веднага ще дойде скарването. И даже на свят ще се скарат. Веднъж говорих една много хубава беседа за търпението. Излизат две сестри и се скарали какво нещо е търпението. Едната казва Това не е търпение. Това е лицемерие. Дигът врява до небесата. Това не е научно. Търпението е една сила в човека. Тази сила е потребна. И ангел да си, и човек да си, и животно да си Търпението е необходимост. В Бога влиза едно от най-великите му качества. Казано е, че Бог е дълго търпелив. Ако така често си губеше Той своето равновесие, както ние си го губим тогас, Той като гледа всичките неща, които стават в света, е спокоен. Когато види, че човек малко се заблуждава, Господ се малко поусмихва. Често съм превеждал разни примери. Ще ви приведа един пример. Някой се оженил. Анекдот е това. Аз ви считам сега, че вие не сте женени, понеже вие не знаете още какво нещо е женипът. Вие само играете пъта в театъра. Нито един от вас не е оженен от мое гледище. Вие само играете в театъра като женини. Разправят следното тук. Има един учител. Жена му играе в театъра. Той казва. Когато тя играе някоя любовна роля, той никога не стъпва в театъра. Тя взима някоя видна любовна роля и той никога не ходи да гледа, понеже ще види, че жена му ще се жени там. Мислите ли, че женитбата е нещо сериозно? Ни най-малко. Тя е едно учреждение човешко. Казва, Да го оженим. Значи той се е родил не женен, а пък сега хората ще го оженят. И той ще прокопса. За да го избави Господ от жени в той ще умре. Защото в света, щом се ожениш по този начин, ти така си се свързал, че едвам смъртта може да те освободи. Значи, щом се ожениш, непременно ще умреш. И само тога можеш да се освободиш от жена си. Ако мъжът умре, той ще се освободи от жена си. И жената, ако умре тя, може да се освободи от мъжа си. Ако не умреш, не можеш да се освободиш. Някой казва, да се оженя ли или да не се женя? Казвам, искаш ли да умреш? Искам да живея. Тогава не ти трябва да се жениш. Ето какво аз подразбирам под това. За да живеете един божествен живот, не е необходимо да се жените, да турете един човешки порядък на нещата. Женитбата е един човешки порядък на нещата. Когато вече говоря за любовта, там се уреждат въпросите. Всички социални въпроси не могат да се уредят по друг начин, освен по закона на Божествената любов. Само тя е в състояние да уреди нещата. В Божествения свят, уния, които искат да живеят по-добре, трябва да знаят как да се преливат. Там, ако искаш да живееш, трябва да бъдеш като водата. Можеш да вземеш две шишета вода и в едно по-голямо шише да ги прелееш. И после като искаш, пак можеш да пълниш и да ги туриш едно до друго напълнените шишета да си гугат. После пак ги прилей в едно шише, после пак налей съдържаното им две шишета. Трябва да се прилива човек. И понеже на Земята не може да се прелива, следствие на това излиза едно голямо противоречие. Но понеже ние не сме пратени на Земята да разрешаваме човешките въпроси, те сами ще се разрешат, но за Божественото е важно сега. Ако вземем, че човек много пъти се е прераждал, колко пъти се е женил той и колко пъти е умирал, задето се е женил. И още не се е научил, че не трябва да се жени по този начин. Че ти, ако се ожениш без любов, ти правиш престъпление. От божествено гледище е Че ти тогава не си съобразен с себе си, не си съобразен с Бог. И себе си, и Бога лъжеш. И ако ти ще народиш деца и не ги обичаш, тогасти ти и себе си, и Бога лъжеш. И тогава Христос казва И ще напуснеш баща си и майка си, и ще се прилепиш към жена си, и ще бъдат в едно тяло, не две тела, които сте женени. Пъшката и въздишате и искате да се освободите от път. Жената казва, в тасахия, налетях на едно зло. Жената казва, че е налетяла на едно зло и мъжът казва, че е налетял на едно зло. Оние, които са се оженили, въздишат, че са се оженили, а у пък, които не са се оженили, въздишат, че не са се оженили. Питам тогава, кое е на правата страна? Аз правя едно сравнение. Ти си душа от живота, женен си вече. Щом живееш, женен си вече. Ти въздишаш и казваш, що ми трябваше да дойда на този свят при тия лоши условия? Ти, който си на земята, въздишаш. И апостол Павел казва, че въздиша като бил в плътта. А пакония, които не са влезли в живота, не са женени. Душите там не са женени. И те въздишат да дойдат тук. Една душа ще обикаля двама души и ще им го ще им казва: Отворете ми път, колко бих желала да дойда да видя този свят. Може ли да бъдете толкова добри? Всички уния, които сте се оженили, сте се оженили по причина на неженините. А пък всички вие, които искате да се освободите от женитбата, искате да отидете при неженините. Сега да изясним въпроса. Всякога, когато дойда до семейния живот, Изпъкват някои въпроси, които не са съществени. Аз ще ви дам едно правило на уния, които сега ще се женят. Тия, които са се оженили, те са нарушили правилото, но които сега ще се женят. За тях е това правило. Никога да не кажеш на твоя любим нито една обидна дума, нито словесно, нито писменно, нито мислено. Нито чувствено. Ще мислиш, че всичко, каквото той прави, е право, че по-право не може да бъде. Че вие трябва да имате един идеал. Младите момци сега са се хванали алабраце. Как се хващат алабраце? Възлюблената с коя ръка хваща възлюблене? И възлюбленят с коя ръка хваща? Някой път гледам, че възлюблената се е закрепила с ръка за него и той разправя нещо сериозно. Казвам, има едно учреждение, което Бог е положил в живота на хората. Говоря за живота, а не за формата на живота. Не за онова, което става, но за онова същественото. Да кажем, че вие сте недоволни от живота. Вашия ум е недоволен от живота. Животът е вашата възлюблена. Ваше ум е недоволен от живота. Някой път вашия е възлюбен вътре във вас ви казва да си вървиш ти от този свят, да се заминеш. Не ти трябва да живееш повече. Той още не е живял и иска да се освободи да умре. Мнозина иска да умрат, да се освободят. Като умреш, къде ще отидеш и какъв въпрос ще разрешиш? Да допуснем, че имаш една трудна задача и ако не можеш да я разрешиш, ще те изпратят вън от училището. Казваш, що ми трябваше да влизам в училището? Хубаво, щом си извън училището, как ще разрешиш въпроса? Казваш, трябва да се живее. Така не се говори. Живеенето започва с обичта. Трябва да имаш любов към нещо. Животът на земята започва с яденето. След това идва дишането и най-после идва мисленето. Ти ще започнеш с яденето. Ще започнеш да си мърдаш устата. Ще ядеш. Ще създаваш работа на своя стомах, а пък стомахът ще създаде работа за твоите дробове, а пък дробовете за твоя мозък. Или и друго че казано. Чрез яденето ние сме създали своето жизнено тяло. Това тяло, което наричам Анимизъм. Онова животинско състояние, от което още не можем да се освободим. Какъв ли не спор не става за яденето? Колко слугини не са бити, че кърпичката не е чиста, че паничката не е хубаво измита, че яденето не е хубаво сготвено. Какви скандали не стават? Ако са прости хора, как да е, но. Учени хора свършили два-три факултета да излисат да говорят така. Един американец идва в България. Сготвили едно шопско ядене, което било много люто. А той никак не бил ял люто. Той ял от него и после бърза към аптеката пухти същия анекдот и в Америка. Американците имат люти пиперки, но имат и малки люти краставички. Правят ги на туршия. Един проповедник от Западните щати пътува и си носи в едно шишенце краставички. Той трена си отрязал от краставичката за оператив. Видял го един господин и казал. Ще можете ли да ми услужите малко с вашия оператив? Да, да, на драго сърце, заповядайте. Той взел от краставичката и му се запалва устата и пита. Вие проповедник ли сте? Да, проповедник съм. Аз съм слушал мнозина проповедници да говорят за огнени камъни, но вие сте първият, който виждам, че ги носи. Тие краставички какво са? че вие си имате едно шишенце, шишенце от избрани думи, пълно шишенце. И като дойде някой ваш приятел, дадете му две-три краставички. Често някои брати и сестри се оплакват. Упиди ме тази сестра, това е безобразие. Каза ми една дума. Дала му е краставичка. Така свам. Често ние си правим спънки. Ти седиш и казваш на себе си. От мен човек няма да стане. Откъде се произнасяш, че от теб няма да стане човек? Ти не си в божествения план. Бог е начертал план и те е създал, а ти е казваш така. Ти искаш да кажеш. С това мое е разбиране, право е, че няма да мога да живея този живот. Колкото и да се проповядва, животът ти изисква един вътрешен опит. Ако искате да се саморазвивате, да се самовъзпитавайте, гледайте хубавите качества във всеки един човек. Трябва да четете и хубави книги. Ако искате да станете музикант, трябва да слушате някои певци. И колкото по-добри певци слушате, толкова по-добре ще се възпитавате. Ако искате да станете учен човек, трябва да сте между учени хора. Сега вие казвате, дали някой има вяра или няма вяра. Вярата е свързана с човешкия ум. Ако ти не разбираш своя ум, имаш слаба вяра. Най-първо аз оценявам вярата по ум. Колкото умът ти е по-развит, толкова вярата ти е по-силна. И колкото умът е по-слабо развит, толкова вярата ти е по-слаба. Е по е по Някои... Има малко разположение и мисли, че има вяра. Той има 100-200 хиляди в банката и мисли, че има вяра. Това е самочувствие. Вярата е един капитал, който никой не може да го убере. Човекът на вярата, аз го оподобавам на един грамаден извор, че и хиляди хора да вземат вода скаци каци от него – той не може да се изчерпи. Ще развиваш вярата си. Не само да знаеш как е говорил Христос, но и как е живял Христос. Христос оплаквал ли се? На вас ви е дотегнало да живеете? Христа сега го почитат, но тогава никой не го почиташе. Тогава го преследваха. Мнозина на еврейски равини казваха, че това не е Моисеевото учение, а е едно опако учение. Те казваха, Моисей учеше око за око, ако те ударят вижднъж, ти удари два пъти. А пък този казва, ако ти вземат корната риза, дай и домната. Един български свещеник държи беседа, в която казва: Който има две ризи да даде едната. Жена му слуша проповедта и дава едната риза на беден. Той казва: Какво стана с ризата? Дадох я на бедния, като проповядваш. Той казал Жено, аз го проповядвам за другите а не за нас. Ще ви преведа един анекдот. Една много красива мума, добра певица, разхожда се и гледа, че иде един млад момък и предчувства, че има намерение той да се нахвърли на нея. И тя се спира и почва да пее. Тя пее и тръгва. Той се унася и тръгва подири. Тя пее и върви и той върви по и, и слуша. Вижда я баща и казва На он си халусник, какво му пееш? Тя пее, за да се освободи. Баща и казва Какво пееш, не те ли е срам? Питам Не разсъждава ли днес светът по същия начин? От мое гледище да кажем, че аз виждам една мъчнотия във вас и ви казвам Изправете вашата мъчнотия Не Трябва да ви покажа начинът по който да се изправи мъчнотията Знаете ли колко е мъчно да се изправят погрешките? У човека има едно естество Човекът е кибритлия. Не може да търпи? И казвам, всички трябва да се научите да търпите. Ти не можеш да търпиш? Тога аз ще ви кажа как да се изправите. Това е законът на търпението. Ти си нетърпелив. Вземи си една книга и начертай една крива линия. Ти си нетърпелив и искаш да кажеш нещо. Представи си сега, че си на високо място, преследват те и искат да те хванат. Имаш една свещ. Трябва ли да запалиш свеща, заради видят хората? Искаш да направиш опит, дали кибритът ти ще хване, за да запалиш свеща. Чети и като запалиш свеща, ти се излагаш на опасност, от която бягаш. Някой казва Прояви любовта си. Аз говоря за една любов, която не трябва да се проявява. Аз разбирам истинската любов да се прояви, но да не се знае. Например, ако дойде и ти направя една услуга и ти дам 100 лева, 200 лева, 1000 лева и след това ти казвам Знаеш ли, че аз ти направих услуга, че като няма друг? Тогас някой казва Аз го обърнах! В Америка има християни, които ги нарича смахнати християни. Той влиза в църквата и казва когато Господ ме обърне, обърне не само мен, но и кисията ми обърне. И кисията ми тори на работа, а не само мен. Че един християнин, който върви по новия път, трябва да бъде щедър. Трябва да бъдете щедри, да давате на другите. Ти казваш, ти дай. не. Аз казвам на себе си. Ти трябва да дадеш. Аз вземам въздух сега. По някой път и аз нарушавам това правило. Някой казва. Как да дишам, учителю? Аз как дишам? Аз се спра и мисля как да дишам. За да издишам, трябва да кажа някоя хубава дума, която да струва пари, че като излезе навън, тя да стане динамична. Като вземам въздух, казвам Господи, възприемам Твоята любов в мен. И когато издишам въздух навън, казвам Господи, тая светлина, която си ми дал, изпращам я на другите хора, за да се прославиш. То е дишането. А тъй както вдишваш и издишваш, това не е дишане. При дишането има една свещена мисъл. Някой път ти се скарал, недоволен си от себе си. Човек е едно особено същество. Някой път се сърдиш на хората, а някой път се сърдиш на себе си. Двама души, които се сърдят, за да ги примиря, ще ги повикам, няма да им кажа друго, но ще им кажа. Хайде да започнем да дишаме. Ще кажем. Божията любов ще я възприемем друговете си и ще благодарим на Бог. И после ще кажем, че светлината, която излиза от тая любов, я изпращаме на другите хора. И ако аз съм богат, аз ще почна тъй да упражнявам дишането. Дишам, приемам въздух. Най-първата вдишка оценявам на 100 лева. Турим ги и на масата. След като съм държал известно време въздуха, изкарвам го. Втори път пак приемам въздух и пак 100 лева. И тъй нататък. Значи за една минута отгоре 15-20 дишки. 20 по 20 е правя 400 лева за една минута. Плащам за въздуха приед за една минута 400 лева. За 60 минути ще бъдат на 60 места по 400 лева. 24 000 лева. За 24 часа колко? Тие са сега новите начини за разсъждаване. Ние казваме, Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен. Или казваме, повярвай в Господа за Христа и ще бъдеш спасен. Това е една формула. Как ще повярваш? За да повярвате в Христа, трябва да го възприемете. И Христос казва Който не е плътта ми и не пие кръвта ми, не може да има живот в себе си. Щом вярваш в Христа, ще започнеш да живееш както Той е живял. Защо трябва да възприемеш Христа? Ако не го възприемеш, не може да те учи. Никога един учител не може да ти предава знания, ако той не те обича. По никой начин. И никога един ученик не може да възприеме и той учението и любовта, ако и той не обича учителя си. Следователно, любовта на ученика и любовта на учителя ще се съединят и тогава ще се предаде знанието, което е потребно. Онова знание, което искам да ви предам, това знание без любов не може да дойде. И онова знание, което Бог иска да ми даде, пак е основано му на същия закон. Ако аз го обичам, мога да го получа. Той ме обича, но ако аз го обичам, мога да получа знанието. Въпросът не е за Бога. Той не спира знанието, но би го спрял аз, ако нямам любов към Бога. Тогава бих спрял Божието знание да се влее в мен. Ако няма любов, не може да се предаде Божественото знание. Тогава животът няма смисъл. Инак животът живота има смисъл и ще добием това, което търсим. Сега аз оценявам нещата. Ако аз съм смутен в себе си, казвам, моята любов е несъвършенна. Ако аз обичам Бога, но не философски го търся, но в себе си, то още го обичам. Всичките противоречия в мен трябва да изчезнат и тогава в мен трябва да настане он си естествен живот. Христос казва Любете враговете си. И ние цитираме Ти обичаш ли враговете си? Ти си обичал баща си, братята си и сестрите си. Идеалът да обичаш враговете си е много тежък идеал. Някои казват, че могат да обичат враговете си. Ти опитай. Аз веднъж бях на едно евангелско събрание на проповедниците в България. За една мисъл се скарали двама от тях. Различават се в своите възгледи. И двамата се събраха, молеха се. Молеха се, но не искаха да се примирят. Единият иска другия да си признае грешката и другия казва, че он си е на кривата страна. И пак се молиха всички. Единият беше българин, другият американец. И като се помолиха три пъти, подадоха си ръка. Та някой пъти тук между нас е по-евангелски. Казвам сега, като минете във висшия живот, този личния ваш живот ще влезе като един елемент. Но ако влезете в другия живот с един такъв лош навик, всичко онова, което знаете и всичко онова, което имате, то ще отиде с вас. Питам. Какъв капитал ще носите със себе си? Един американски професор е казал така Някои хора не искам да ги видя за 10 000 години, но понеже писанието казва, че всички ще се изменим, ще искам да ги срещна. Това е право. Ни най-малко аз не искам да срещна себе си такъв, какъвто съм бил в миналото но все-таки един ден ще се видя такъв, какъвто съм бил. Когато някой стане виден професор, знамените личност, и му покажат една малка картина от неговото детство, как я е пъплил, той ще погледне. Какво показва това детство? Това показва невежеството, в което е бил. Този професор се е научил, но като е влязъл в света, той е учил елементарните неща, как да ходи, пълсяле. И като не е могъл, как да каже на майка си, се е разплаквал. Като не знае езика, разплаква се, кряска. И тогава майката разбира детето. В новото учение това, което сте придобили, този капитал или този живот трябва да се превърне. Трябва да стане едно филтриране на нашата мисъл и на нашите чувства. Човек трябва да филтрира. Човек много пъти ще отива за другия свят и ще се връща, докато се пречисти. На едно място се казва, че човек трябва да се стреми към съвършенство Целта на живота е съвършенството. Кой ще бъде модела? Кой модел можем да турим? Любов, която да бъде неизвестна в света. Каквото добро направиш, никой да не го знае. И Христос е казал, каквото прави дясната ти ръка, лявата ти да не го знае. Това е едно от правилата. Това е едно от временните правила. Щом посъдиш едно семе, то трябва да бъде скрито и трябва да бъде неизвестно, докато израсне. И като порасне и даде плод, то ще се види. Това, което ти направиш, един ден ще даде своя плод. Преди да даде своя плод, Нищо не казва изонова, което си посял. Като даде плодовете, ти имаш вече един реален тял в живота. Разглеждай се сега. Аз сега ви гледам. На някои брати и сестри веждите са тънки, а на другите са дебели. На мъжете веждите са по-дебели. Дебелите вежди показват по-реален живот. Тия хора са по-реалисти. Он тип, който описал кого в Тарас Буба, има надвиснали вежди. Надвисналите вежди на толстой показват една реалистичност. На толстой му трябвало дълго време, като стане един мистик. Разправяш на някой човек за онзи свят. Той казва, не ми разправи за онзи свят. Понеже той има реалистично чувство, той се интересува повече от този свят. Но този свят е половината на онзи свят. И двата свята представляват целият свят. Но не е важно само каква е дебелината на веждите, но и по каква линия вървят. Ако веждите падат надолу от едната страна, това показва нещо. У някои хора веждите вървят и после настрани се наклоняват веднага. У някои хора, които разсъждават добре, веждите имат хубава кривина. Те мислят повече тези хора. Сега може да попитате защо. Това е само от наблюдение. Научно не може да се обясни. Първоначално веждите са били тънки и съвсем друга е била тяхната роля. Втората роля на веждите е, че те означават някои качества на човешкия характер. Дали човек мисли или не, дали има тресвум или не. Когато искате да знаете дали мисълта от човека е чиста или не, Очите показват това. А пък когато искате да знаете дали имаме мекота и хубост в неговата мисъл, то неговия нос показва това. Веждите показват едно, очите друго, но са трето, а пък устата показват как се изразява човек. Като погледнеш устата на някой човек, ще познаеш каква е неговата реч – Уния хора, които обичат да бръщолевят, да плещат наляко, надясно, устата им е особена. А тия, които говорят добре, устата им е добре устроена. Ако вашия нос е сбутан, това показва, че умът ви е сбутан, но това показва, че методите, с които борави вашия ум, имат нужда от ред подобрение. Трябва да се подобряват вещите. Трябва да се поправят очите. Очите трябва да имат не само яснота и мекота, но и привлекателност. И носът не трябва да бъде заострен или сплескан на края. Тия хора, които носът на края е по-заострен, са по-нетърпеливи. А тия хора, които носът е по-широк, те са по-търпеливи. Някой от вас, които нямат търпение, ще ви кажа един малък метод, за да бъдете търпеливи. Когато искаш да проявиш нетърпение, пипни с пръстите върха на носа си. Колкото носът е по-заострен на върха, толкова човек е по-кибритлия. Само електричество се събира там. Вие, като приближите при някой човек, ако носът му е остър, не го путайте. Ще се привлече електричество и ще се образува искра. Казвам. Аз съм виждал някоя майка да бие детето си. Някой път казва ми. Не го уби. Като му бутна носа, то се поохили. Тъй ще му предадеш нещо. Често хората си пипат веждите. Имаш някое неразположение. Бърни с показалица си устата си. И аз харесвам как някой дава въздушни целувки, че това е хубаво, оглично е това. И аз му отговарям и казвам Харесвам твоето правило. Той като прави въздушни целувки казва във вас има нещо благородно, показалецът, Справедливост – средния пръст. Красота – безименния пръст. Положение в живота – малкият пръст. И всичко да бъде по-божествено му – палецът. Някои пращат въздушни целувки с едната ръка само – а някой гледа из с двете ръце, праща. Казвам, съгласен съм, и мъжът е съгласен, дясната ръка и жената е съгласна, лявата ръка. Всички са съгласни. Вие ще кажете, тия хора си пращат въздушни целувки. Ти, като станеш сутрин, бърни устните си и кажи, милича. Аз много ти благодаря, че Господ те е пратил при мен. Днес да проявиш най-хубавото, което имаш, да чуя сладкият ти глас. И като чуя сладките думи, които говориш, и на мен да падне мед на устата. Тъй ще говориш. Аз като отворя очите си казвам. Искам днес да видя най-красивото. И най-благородното. Аз много ви благодаря, че Господ ви е пратил при мен, но покажете ми най-хубавите работи. И зад очите седят всички уния разумни същества, които са създали очите. И като изпратим ние нашето желание и те веднага ще дойдат и ще насочат погледа ни и ума ни към най-хубавото и ще го видим. Преди да дойдат те, ще виждаш опакото в живота, а пък като дойдат те, ще виждаш, че очите ти са създадени, не да гледат грозните работи. Една погрешка имам аз. Микроскопична погрешка. Някой път съм толкова голям философ, че нямам кърпа и съм готов да плюя на земята. Знам, че не е хубаво. Една сестра се обидела, когато аз съм я приял на гости при нейното тръгване и съм плюл на земята тогава. Дойде това до ушите ми. Казах си. Слушай, дръж си кърпата. Когато приемаш хора, не плюй на земята, но извади кърпата си и плюй в нея. Казвам си още. Дойде някой. Не си и веждите. Някой е казал нещо. Потърпи го и слушай го. На един руснак авиатор радиото се повредило, когато прелител към Северния полюс и сега не може да даде сигнал и не знае на кой меридиан е, къде е и как да му се помогне. И сега търсят как да му дадат знаци, за да могат да го намерят. Той се казвал Леваневски. Като Леваневски, вие загазвате със своя аэроплан някъде и не можете да дадете сигнал, за да ви намерят. Апаратът на носа, устата, очите, веждите, ушите – всичко това трябва да бъде в хармония. Петте сетива са апарати, чрез които ние свързваме себе си с невидимия свят. Ако твоите сетива функционират правилно, както трябва, от този свят ще ти дойдат на помощ. Ако не функционират правилно, не могат да ти дойдат на помощ. Вие искате без да говорите красиво да имате добър резултат. Христос казва За всяка дума ще давате отчет, защото с всяка дума ще влезе една мисъл, едно чувство и една постъпка във вас. Някой път аз срещам някого и искам да го поздравя. Знаеш ли колко е мъчно да поздравиш един човек, да му дадеш една усмивка? Ти може да си поставиш окото така, че да му дадеш една иллюзорна мисъл. Тъй да го поздравиш и тъй да го погледнеш, че да влезе в него само една мисъл, да не се раздвои той, да не каже «Какво искаше да ми каже той?» Един проповедник в Америка имал навик, когато говори да намигва. Едни съседи има. Проповедникът гледа жена му и намигва. Мъжът казва. Ти как си позволяваш да намигаш на жена ми? Ще ми извиниш, братко. Един не дък е това. Това око ми създаде големи неприятности. Та да някой път вашето око намигва без да искате. Това око ще го направите да не намигва. Сега има някои практически работи. На вас ви трябва щедрост. У българина щедростта е слабо развита. На вас ви трябва справедливост, едно благородно чувство към Бога. Това е най-слабото чувство. Единствено силно развито чувство у Българина е неговия личен елемент. У Българина личните чувства са много силно развити. Когато му стане мъчно в живота, това са неговите лични чувства. Те са на мястото си. Но при нашите лични чувства трябва да имаме предвид личните чувства и на хората. Едновременно трябва да знаем, че всички хора искат, защото другите да бъдат справедливи към тях. Когато аз искам другите хора да бъдат справедливи към мен, то и аз трябва да бъда благороден в постъпките си спрямо всички хора. Има черти наследствени, например, плюенето. Българина обича много да се хвали. Някой си драгни от Варненско. Отива той вкъщи и туря в пазвата си два топа плат, това, което жена му изтъкала и казва. Жена е това. Тъче, какво мислите? Сега другите като седят, казват. Хайде за здравето на драгне. Дай две кила вино за единят топ и 2 кила вино за другия топ. Връща се той вкъщи. Жената го пита, Къде си ходил? Ходих да те похваля в кръчмата, но две кила изпих. Това е смешно. Но аз го превещам. И в нашия живот ние носим под скута си два топа плат. От друго се пазете. Никога не казвай всичко, което знаеш. Друга е една опасност има. Това, което имате, всичко не изказвайте и всичко, което имате за продан, не го продавайте всичкото. Оставете нещо и за себе си. Най-първо, като сготвиш нещо за ядене, наяш се ти и после дай на другите да ядат. Като посадиш ябълка първо тия е вкуси или, както било в старо време, от начатъкът на плодовете са носили жертвоприношение на Господа. Онова, което ние сме посадили да опитаме. От благото, доброто в нас, да опитаме ние плода най-първо. Намери се в едно общество, Дето всички хора говорят лошо и обезсърчително. Дойде един и казва: Ще се оправи тази работа. До една година ще се оправи. Всички тия хора, като излезе той, усещат една приятност и казват: Вярно е. Ще се оправи тази работа. Казвайте: Ще се оправят работите. Защо ще се оправят? Защото Господ е направил света. Щом се учите, работите непременно ще се оправят. До сега вие сте изправили много ваши погрешки. А сегашните ви погрешки ще бъдат материал за изправяне за в бъдеще. Аз често, като виждам погрешките, не се спирам. Казвам си на себе си. Ти някой път тая погрешка не е ли правиш? В български език се правят погрешки в писането на ерголям и ермалък. И казвам си. Научи се да пишеш. Не знаеш къде да пишеш ерголям и ер малък, Има известни правила къде да туриш. Двойно е вместо е. Като изучавам английски язик, там пък друга мъчунтия. Ще пишеш само няколко букви и една буква ще произнесеш от тях. В живота ще се научите да сричате правилно. Когато някой път времето е облачно, аз почна да говоря на времето сладко и отдалечава се дъждът. Сега, като идвахме на Рила, рекох да дам един урок на тия, които идваха с мен. Най-лошия ден по отношение на времето беше вторник. Аз можех да избера понеделник или сряда, но аз избрах вторник. Някой казаха, как да не пътувам с учителя? Казах, днес ще се научите как се пътува с учителя. Като дойде дъждът, като дойде градът, те казаха. Учителю, кажи да спре. До известно време седим на вадата на връщане. Изясни се, стана топло. Те мислиха, че дъждът спря. Казах си. Чакайте, като слезахме долу, пак заваля. За мен дъждът не е едно нещастие. Той е най-голямото благо. И най-после изпратиха и конфети, и топовни гърмежи. Ще си слава. Аз на тръгване казах: Изберете ми вехтите панталони, сестрата казва. Не може, учителю, турете си белите панталони. И аз турих белите панталони, рекох после. Ако бяхте ми дали вертите панталони, щях да спася белите. Тя казва, аз не знаех, че ще вали дъжд, да дойдем до същественото. Придайте към знанието си. Наблюдавайте всичко, но не критически. Всеки един да подражава на една хубава черта в други го. Защото в синца ви има хубави черти. Как ги търпиш тия? Аз се поусмихвам и казвам. Те не разбират как ги търпиш. Че няма какво да ги търпят тия хора. Ако Господ търпи хората, какво има аз да ги търпя? Той ги е създал. Бог намира удоволствие в хората. Има разни чешити. Това не са чешити, но това са съкровища. Всеки един от вас е едно божествено съкровище скрито. Простият човек, онзи който не разбира, като гледа разните цветя, нищо не вижда. Но ученият човек вижда съкровищата. Всеки един човек е едно божествено съкровище. Тъй мисля аз. И за себе си аз мисля, че съм божествено съкровище. И желая да пазя това, което Бог е вложил в мен. И желая и вие да пазите това, което Бог е вложил в вас. Като се върнете, но не само като се върнете, но и днес, като излезете от тук, Господ ви казва Вчера ви казах да не ме гледате кръвнишки. И аз да не ви гледам кръвнишки. Аз съм толкова буден, че всякога и най-малката мисъл в мене, всяко едно движение ми прави впечатление. Има някои движение, които не ги харесвам. Не искам да ви говори за движенията. Но изправност трябва да има. Също внимателност трябва и относно думите. Някой път седя и искам да изпера една дума. Думите има и съвсем друго значение. Най-първо да станем съвършени. Искам най-първо като музиканти всички да пеете хубаво, да свирите хубаво и който говори да говори хубаво. И като мислите да мислите хубаво и като чувствате да чувствате хубаво. Това е смисълът на живота. Това е, което Бог иска от нас. Това е една велика задача. Там трябват вече методи. За бъдеще ще дойдат методите. Има какво да се учи и да се приложи. Учителят се обръща към един по-стар брат. Ти си един стар брат. Този брат е закъснял, не знае как да се подмлади. И уния младите, и те ще дойдат до неговото положение и ще закъсат. Какво ще правят тогава? Три неща ви казва: Да поставите любовта в сърцето си, да поставите мъдростта в ума си и да поставите истината в вашата воля и в тялото си. И в тялото ви да живее истината, тялото ви, всичко във вас да се свърже с истината, да изразява красотата. Когато върви някой да почувстваш неговата мисъл и неговите движения, да познаеш, че има идея в него. На някои са паднали чорапите. Падналите чорапи и не ги препоръчвам. Едно време мъжете са носили накривени шапки. Мъжете отгоре спитяват шапките. И каквото спитяват, да им на главата. Сега жените носят накривени шапки. То на едната, то на другата страна. Не е хубаво. Шапката трябва да бъде на правата страна, а не накривена. Щом е наляво Държиш жена си. Що ме надясно, държиш с мъжа си. Що ме на правата страна, държиш и с мъжа си, и с жена си, и с децата си. Да снемеш шапката до веждите си не е хубаво. Шапката трябва да бъде до косите. Аз харесвам сега, че мъжете ходят без шапки. Дайте свобода на вашия ум. Дайте свобода на вашето сърце, дайте свобода на вашата воля и направете онова, което Бог е вложил в вас. Направете го и не се спъвайте един други. Като направиш една погрешка, благодари на Бога, че не си направил по-голяма. И като направиш едно добро, пожелай от Бога да направиш по-голямо добро. Като направиш едно добро, зарадвай се и пожелай то да се увеличи. А пък като направиш погрешка, пожелай друг път погрешката ти да бъде двойно по-малка. Изведнъж не може да бъде намалена, но постепенно. А пък доброто постепенно да се увеличава. Това да пожелаете сега. Сега ще ви дам мото Христос е човекът на изобилната сила Христос е човекът на изобилната вяра Христос е човекът на изобилната любов Беседа от Учителя Държана на 25 август 1937 година Сряда в 5 часа сутринта, небето прошарено, времето тихо и топло.